<laughs> אז הנושא של השיעור שלנו היום, כמו שאמרתי, הוא השבת, מכיוון שיש כל כך הרבה אי-הבנות בנושא הזה, שאנחנו כקהילה צריכים להבין איך אנחנו יכולים לגשת לאנשים ולדבר איתם על זה. אני באופן אישי, יש לי בעיה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה עם השכן שלי, שהוא כל פעם שאני אומר לו שאני שומר שבת, הוא צוחק. הוא צוחק עליי ואומר אתה לא שומר שבת, אתה שובר שבת, אתה, אתה, אתה מחלל את השבת ואתה עושה את זה כל הזמן, למה? מכיוון שבשבת בבוקר כשאנחנו יוצאים מהבית אז הוא הולך לבית הכנסת, באותו הזמן בדיוק, הוא הולך עם התיק שלו, הוא מרגיש כמובן שהוא הולך לבית כנסת אז הוא הולך, הוא שומר שבת כהלכתה, אתם יכולים לראות אנשים שבשבת בבוקר או זה, הם לא, הם לא נוסעים כמובן, כי אף אחד לא נוסע בשבת, אז הם הולכים מרחקים הם הולכים בכבישים, הם הולכים בכל מקום והאספתיים שלהם ממלמלות תפילה, מי זה גשם, מי זה רוחות ולא משנה מה. איך אנחנו כקהילה אמורה להבין את יום השבת ולהסביר לאנשים, כן מה? מהקול שלי לא שומעים? אני מדבר ליד פאולה ישמעו, אל תדאג, זה בסדר, שומעים, שומעים. איך אנחנו בעצם כקהילה יכולים להגיד לאנשים שאנחנו שומרים שבת? וחוץ מזה, גם בארץ יש הרבה אנשים שבכלל לא מקבלים את העובדה שמי שמאמין בישוע, צריך לא, לשמור שבת. אני לא מדבר דרך אגב רק על אנשים שלא מאמינים בישוע, מכיוון שיש גם אנשים שמאמינים בישוע, שהם בכלל לא חושבים שצריך לשמור את יום שבת. שיום שבת זה אחד מהמצוות שנתקעו בצלב. וישוע בעצם, מה שהוא עשה לשבת זה שהוא הוריד אותה מסדר היום והיא איבדה את הרלוונטיות שלה, היא דבר שהוא לא רלוונטי. איך אנחנו מתייחסים לכל זה? האם אנחנו שומרים שבת כדי להיוושע? מה אתם אומרים? אבל האם יש לשבת חלק חשוב בישועה שלנו? אנחנו היום נגלה שכן. אנחנו נראה את זה דווקא לא במה שכתוב על השבת, אלא במה שזה שמדבר על השבת. זה שהשבת באה ממנו, מה יש לא להגיד, אתם יודעים שטוב לשמוע לפעמים מה שאנשים חושבים, אבל בסך הכל עדיף לשמוע את זה שבאמת ייסד את המוסד הזה שנקרא שבת. אם יש לכם בעיות בנישואים או כל מיני דברים כאלה, עדיף לבוא לזה שייסד את מוסד הנישואים. Uh, אני באופן אישי uh, ואשתי פאולה, שיש לנו בעיות בנישואים, אנחנו פונים לאלוהים כדי שיעשה את זה, ובדרך כלל אלוהים uh, לא מאכזב אותנו, לא מאכזב אותנו. השיעור שאני, שנלמד היום נקרא אות משמיים, אות משמיים, uh, וזה נמצא בשמות ל"א, תרשמו לכם, אות uh, משמיים שמות ל"א, זאת אומרת שלושים ואחד, פסוקים 12 עד 17. בואו נקרא את השתי פסוקים הראשונים. שמות ל"א. זאת אומרת 31, פסוקים 12, 14. אולי לא אפשר בעצם כן לראות את זה. אנה, את יכולה להפעיל את הפרוג'קטור? כי זה יהיה טוב אם גם נוכל לראות את זה. פרוג'קטור. אוקיי. בני אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה פה אנחנו שומעים שאלוהים מדבר, הוא מדבר פה אל העם שלו ואומר להם שאתם צריכים לשמור את השבתות כי למה? אתם תגידו עכשיו מה הוא אומר כי זה אות, סימן, אוקיי? סימן היכר ביני וביניכם, או יופי יש לנו את זה עכשיו במצגת. ושמרתם את השבת, עכשיו תשימו לב כמה ברצינות לוקח אלוהים את השבת. ושמרתם את השבת כי קודש הוא לכם מחלליה מות יומת. כי כל העושה במלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה. אנחנו רואים פה את האלמנט שבעצם יגרום לכם למוות לפי מה שאלוהים אומר. מי שמחלל את השבת לפי מה שאלוהים אומר חילול השבת הוא על ידי עשיית מלאכה. עשיית המלאכה היא בשבת העונש עליה הוא לא פחות מאשר העונש המקסימלי. העונש המקסימלי על חילול השבת. כמה ברצינות לוקח אלוהים את זה? אלוהים אה, בעצם אומר שזה אות ביני וביניכם. האות הזה הוא אמור להיות דבר שהוא מאוד חשוב. אנחנו נדבר עליו בשיעורים אה, האחרים, אבל תשימו לב על הפירוש המילוני שמדבר על אות שזה סימן, אוקיי, סימן הכר, הוכחה, סמל אה, בעצם אה, למשהו שאלוהים רוצה בינו לבין העם שלו. <coughs> אנחנו נמשיך לקרוא מפסוק חמש עשרה עד שבע עשרה ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קודש לה' כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת שמתם לב הוא ממשיך לדבר על זה על ה... בעצם תוצאות של אלו שיחליטו לא לשמור את השבת אלא לחלל אותה ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם חלקכם שבאים ביום שישי בערב בירושלים, שומעים את זה כחלק מהקידוש, אני רוצה להגיד לכם כבר, זה לא חלק מהקידוש במרכאות של הסידור היהודי, זה משהו שאני החלטתי מתוקף אה, ההבנה שלי את הכתובים, שהוא חשוב שייאמר, אה, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. בפסוקים האלה אנחנו ראינו את מה שלאלוהים יש לומר על השבת. האם יש כאן מישהו מהקהל הקדוש הזה שיושב כאן עכשיו, שלא הבין את מה שאלוהים אמר? שהוא אומר הדברים אינם ברורים לחלוטין? או שהדברים די מדברים בעד עצמם? תגידו, אני רוצה לשמוע מכם. ברורים, אוקיי. לא, לא ברור מה, אה, מה זה המבחן. אוקיי, זהו, אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה לא בשיעור היום אבל. נדבר על זה בשיעור אה, הבא או אחריו. אה. אה, אנחנו מדברים על זה אה, בהקשר לזהות של אלוהים היום. אוקיי. איפה אנחנו מוצאים את הדיבר של השבת, הדיבר הרביעי? מוצאים אותו בשתי מקומות. באק... בשמות פרק 20, נכון? סוקים 8 עד 11. ובדברים פרק 5 פסוקים 12 עד 15. המסר של דיבר השבת אתם יכולים לראות באדום ובכחול מה שנמצא באדום תשימו לב שהוא זהה. זכור את יום השבת לקודשו ושמור את יום השבת לקודשו שונים אך ורק במילה הראשונה זכור ושמור אוקיי אבל המסר באופן כללי הוא לקדש את השבת, לזכור ולשמור את השבת, את השבת לקודשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, והיום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתם שמים לב שזה זהה בשני הדיברות, נכון? אותו דבר. אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך, אוקיי, גם פה יש לנו את אותו דבר בדברים. ושורך וכמוך זה הוסיפו וכל בהמתך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך זה בדברים פרק ה. אבל שימו לב על הסיבות. הסיבות למה לשמור שבת בשמות פרק 20 הסיבה היא כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים את הארץ ואת הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי דרך אגב, עכשיו שאנחנו קוראים את הפסוקים האלה, את הפסוק הזה, אנחנו מבינים שלא רק בני ישראל מחזיקים מאלוהי ישראל אל... כבורא, נכון? אם תשאלו את האנשים המאמינים בכל כדור הארץ, אלה שמכירים את אלוהי ישראל, הם יקירו בו כבורא, זה שברא את העולם. ותשימו לב שהדיבר הזה, בשמות פרק 20, מתייחס אליו ככזה. מדוע אתם שומרים שבת אלוהים אומר מכיוון שאני בראתי בראת את העולם בשישה ימים אתם שומרים את השבת כי אני בורא אוקיי לעומת זאת בספר דברים הסיבה היא שונה וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך אדוני אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן ציווך אדוני אלוהיך לעשות את יום השבת אוקיי, okay, כאן אנחנו רואים סיבה אחרת לגמרי. אתם מוצאים כאן את האלוהים כבורא? לא. No. כלום. אין זכר לכך שאלוהים הוא בורא. אנחנו רואים פה שתי זהויות, אוקיי? Okay? אנחנו מזהים את אלוהים כבורא בשמות עשרים וכמושיע בספר דברים פרק ה'. הזהות של אלוהים כבורא וכמושיע היא במרכז האות של השבת. אלוהים הוא בורא ואלוהים הוא מושיע. מעניין לגלות, מעניין מאוד לגלות שבמסורת, אפילו במסורת היהודית, זה בדיוק מה שאומרים ומברכים בכל יום שישי בערב בקידוש. אוקיי? תדברו עם יהודים, אתם יכולים לראות להם בעצם את, את הזהות של אלוהים כבורא וכמושיע בקידוש של יום שישי. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו מהו הזיכרון? זיכרון למעשה בראשית נכון? תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים גם בקידוש אתם יכולים לראות את אלוהים כבורא וכמושיע את הזהות שלו כבורא וכמושיע זאת אומרת הקשר שלו עם בני האדם הוא קשר תכליתי. השבת מראה את ההתייחסות של אלוהים לבני האדם כמות שהם. מה הם בני האדם? הם בני אדם שחיים על, על פני הארץ שהוא ברא והם זקוקים למושיע. נכון? הם חייבים מושיע. זה שיוציא אותם מארץ מצרים. זה שבכוח שלו בזרוע חזקה, ביד נ... סליחה. בזרוע חזקה, וב... ביד חזקה ובזרוע נטויה, סליחה, הוא מוציא אותם בעצם ממצרים. משהו שהם אינם יכולים לעשות בעצמם. אז הקידוש הזה מכיר בשני המסרים האלה של דיבר השבת. לזכור ולשמור את יום השבת, כי הוא אות בינינו לבין אלוהים, לדעת שהוא מקדש אותנו. זהו בורא בעצם במושיע של העולם. שהוא יחיד ומיוחד במינו ואין שני לו. זאת אומרת, הפעולות האלה הן רק פעולות אלוהיות. וזה שם את השבת בעצם במרכז של היחסים בין אלוהים אל העם שלו. המרכז שהוא בעצם אות בינו לבינם. השאלה היא כזאת: האם השבת ניתנה אך ורק לעם ישראל, או בעצם אנחנו יכולים לחשוב שהשבת היא אוניברסלית? הכתובים לא משאירים שום מקור לספק. כל יהודי שיבוא אליכם וישכנע אתכם שבעצם השבת היא אך ורק של היהודים, הייתי מציע לכם ללכת לישעיהו פרק נ"ו ולקרוא לו את פסוק שתיים. 56. 56 פסוק שתיים. אנחנו קוראים שם אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע. תשימו לב בעצם שאלוהים מתייחס כאן למושג אנוש. הנביא מדבר כאן על אנוש. אלוהים לא אומר אשרי היהודי אשר יעשה זאת, נכון? הוא לא אומר אשרי בן ישראל אשר נולד לאימא יהודייה אשר יעשה זאת. מה פירוש אשרי אנוש? מאיפה נגזרת המילה אנוש? <מח> נכון, זה נכון, <מח> אבל... <מח> דרך אגב, אם אתם תלכו באמת ל... לשם אנוש, אתם תראו שדווקא מהשם שלו התחילו לקרוא בשם של אדוני. מהשם של אנוש. אז הוכל לקרוא בשם אדוני. אז האנושות בעצם, האנושות זה כלל יושבי תבל. כל אלה שצלם אלוהים טבוע בהם, שהם נולדו אה, כבני אדם, הם בעצם שייכים למשפחה הגדולה הזאת שקוראים לה האנושות, נכון. ולכן אדם יחיד מתוך האנושות נקרא אה, אנוש. וכאן אנחנו קוראים שמאושר הוא האנוש, שבעצם ישמור שבת מחללו. האם הפסוקים האלה ברורים? אני חייב להגיד לכם שאתם חייבים להראות את הפסוקים האלה כי אנשים פשוט לא יודעים ולא מכירים אותם. לחלל את השבת, סליחה? לחלל, כן. לח... או, לשמור על השבת מלחלל אותה. מלחלל. אוקיי? לשמור שבת מחללו, זאת אומרת לשמור את השבת מלחלל אותה. לשמור את השבת מלחלל אותה. אז בעצם כל מי שלא מש... מחלל את השבת, שייך לקטגוריה הזאת שנקראת אנוש, שנקראת אנוש. אלה שהם מחללים את השבת, הם גם כמובן אנושיים, אבל הם אה, אינם עושים את הרצון של אלוהים, שזה לא לחלל את השבת. אני רוצה להראות לכם את דעת התלמוד בנושא הזה. האם אדם שאינו במקור מעם ישראל רשאי על פי התורה לשמור שבת? על פי התלמוד הדעת התלמוד בנושא הזה היא מאוד מאוד אה, ברורה והיא אומרת אה, אמר איש לקיש זה נשמע לכם אולי משהו שהוא אוקיי נכון נכון נכון נכון אוקיי. <ספק> אבל יש כאלה כאן שלא שמעו וזה טוב שאוקסנה תשמע את זה עוד פעם זה לא נורא <się we on> אה. אמר איש לקיש, נוכרי ששבת חייב מיתה, אוקיי? מי שמע הפעם את הדבר הזה? אוקסנה, מי עוד? דנה. אוקיי, גם אתם. עכשיו, נוכרי ששבת חייב מיתה שנאמר, ויום ולילה לא ישבותו. זה נמצא בתלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף... כן, אוקיי, נוכרי... מה? נוכרי ששבת, זאת אומרת, אה אוקיי, טוב שאתם שואלים, מישהו ששבת זאת אומרת שהוא שמר שבת, אוקיי, לשבות, מהמילה שביתה, כתוב שאלוהים שבת מכל מלאכתו, נכון? זאת אומרת הפסיק לעבוד, לשבות ביום השבת, מה? אז רגע, אז עכשיו אני אגיד לכם איזה קונטקסט, שנאמר ויום ולילה לא ישבותו אז בעצם אנחנו נשאל את עצמנו מאיפה זה הגיע אבל לפני זה בוא נראה מה דעת הרמב״ם בנושא מי מכיר את הרמב״ם? רבי שמעון בן מימון משה בן מימון שמעתם הוא כתוב גוי שעסק בתורה חייב מיתה לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהן בלבד וכן גוי ששבת אפילו ביום מימות החול אם עשה אותו לעצמו כמו שבת חייב מיתה ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו. זה גם נמצא במשנה תורה לרמב״ם. הדעה, הדעה של הרמב״ם זה שמי שהוא גוי אסור לו לשמור שבת. שמתם לב שזה עומד בניגוד למה שהכתובים אומרים לחלוטין לגמרי וזה לא זוהי כוחה של מסורת. זאתי כוחה של מסורת. אני רק רוצה להראות לכם מאיפה ריש וקיש לקחו את הפסוק שלהם. הם לקחו את זה מבראשית פרק ח', פסוק 22. כל עוד ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו. אם אתם תסתכלו על הקונטקסט הזה, על הקישור הזה ב... ספר בראשית הוא בכלל מדבר על אה, המצב של העולם אחרי המבול אלוהים מבטיח שכל הדברים שכל עונות השנה ימשיכו להיות כמו שהיו תמיד אה, אבל רישלי קיש אומר שנוכרי ששומר את יום השבת צריך לקבל זאת אומרת חייב למות גם הרמב״ם מסכים עם הפירוש אה, אה, ולמה שניהם מסכימים שנוכרי לא יכול לשמור שבת כי בספר בראשית פרק ח' בפסוק 22 כתוב יום ולילה לא ישבוטו אז אחרי שאני קראתי את הפסוק הזה אני הגעתי למסקנה שיש להם בעיה לריש עם בעיה עם הבנת הנקרא זה השם שלו ריש אומר לקיש אני מצטער אבל זה השמות שיש להם ריש לקיש, לא לא לא לא לא לא, זה מישהו שאומר למישהו, ביום מריש לקיש, זה זה. לא, ריש, ריש לקיש, ריש זה שם אחד, קיש זה שם אחר. אז בואו נחזור כמה שקופיות אחורה. איפה היינו? היינו בערך פה, נכון? הנה פה. תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף נ"ח, עמוד ב', אוקיי? סנהדרין נ"ח עמוד ב' אז בואו נראה את הקונטקסט של זה בעצם ויאמר אדוני בראשית ח' עשרים ואחת לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור עכשיו אתם שמים לב שאלוהים מבטיח לא לקלל את האדמה בעבור האדם כי יצר האדם רע מנעוריו ולא אוסיף עוד להכות את כל חי אשר עשיתי ואז הוא ממשיך ואומר, עוד כל ימי הארץ זרע וקציר, וקור וחום, וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבותו. האם אתם רואים פה איזשהו קשר לגויים שלא שופטים בשבת? לפי הפסוק הזה, מי לפי הפסוק הזה לא ישבות? לפי הפסוק, מי לא ישבות? נכון, יום ולילה. אלוהים אומר, כל עוד הארץ עומדת, אז הדברים האלה הם ימשיכו. הוא לא אומר, אלוהים לא אומר, כל עוד הארץ עומדת הנוכרים לא ישבטו לעולם, נכון? הם יעבדו, ימשיכו לעבוד ללא כל יום מנוחה. זה מה שאתם מבינים מה שאלוהים אומר? כמובן שלא. הוא גם לא אומר שיום המנוחה הוא רק לעם ישראל ולא לגויים. אלוהים אומר בהקשר לפרק שלו, לפרק כולו, אלוהים מגיב לריח הניחוח מהקורבנות שהקריב נוח, והוא אומר שהוא לא יעשה עוד מבול ולא להכות את החי על פני האדמה והראיה לכך שהעונות של השנה והסדר של העולם ימשיך כמות שהוא ומה הסדר? עונות השנה, זרע וקציר, קור וחום, קיץ וחורף, יום ולילה לא ישבותו, אוקיי? כל ימי הארץ יישארו כמו שהם ואתם יכולים לראות שה... בחירה של ריש בפסוק הזה היא דווקא במילה ישבותו, נכון? לא ישבותו, והוא החליט שמי לא ישבותו. <שמע> יפה, אבל אולי שאלתם את עצמכם, למה ריש לא משתמש בכל הפסוק? האם אתם רואים פה איזושהי רמאות? האם אתם רואים פה שמישהו לוקח פסוק וחותך אותו לפי מה שמתחשק לו? אנחנו רואים את זה כאן ואנחנו צריכים להראות לאנשים. ואנשים פה במדינת ישראל לא יודעים את זה והם לא מכירים את הפסוקים ש... בראשית שמדברים על זה. לכן זה חשוב שאנחנו נזכור את זה. <coughs> אבל יחד עם זאת, האם אדם שאינו במקור מעם ישראל חייב בשמירת שבת? השאלה היא, היא שאלה שהיא נוגעת ליחסים שלנו עם אלוהים. מדוע לא? מכיוון שהשבת היא אות ביני וביניכם. בין, בין מי למי? האם השבת היא אות בין אלוהים לאלה שלא רוצים אותו? לא. האות הוא רק בין העם של אלוהים אליו. אלה שהם בעצם אה, לוקחים את אלוהים כאלוהים שלהם. מדוע כן? מדוע הוא כן? נוכרי שעזב את אלוהי הנכר, בעיני אלוהים כבר לא נחשב לנוכרי, אלא לחלק מהעם של אלוהים. לכן במקרה הזה הוא לא רק רשאי לשמור שבת אלא חובתו לקיים את המצווה הזאת יחד עם שאר המצוות של אלוהים. את זה אנחנו קוראים בישעיהו נ"ו פסוק 6. שימו לב על אה, שני המילים הראשונות ובני הנכר. מי אלו בני הנכר? בני הנכר הנלווים על אדוני הם אלו שאינם במקור מעם ישראל. אלו שאלוהים לא היה האלוהים שלהם כשהם הגיעו לעולם והם נולדו במשפחה שלו הייתה חלק מאלוהי ישראל אבל הם החליטו להתלוות לאלוהים ומה הם צריכים בעצם בליווי שלהם של אלוהים, בהתלוות שלהם אליו? לשרתו, לאהבה את שם אדוני, להיות לו לעבדים והקריטריון הרביעי כל שומר שבת מחללו. פה אתם יכולים לראות את זה עוד יותר ברור. נוכרים שמתלווים לאלוהים שהם חייבים לשמור את השבת. אוקיי? חייבים. וכמובן מחזיקים בבריתו של אלוהים. אז אלו הם שאינם במקור מעם ישראל לא רק רשאים אלא מחויבים לשמור את השבת. מדוע? מכיוון שאלוהים לא עושה שום הבדל ביניהם לבין העם שלו. שום הבדל. שימו לב, אל יאמר בן הנכר, בפסוק שלוש, אל יאמר בן הנחר הנלווה אל אדוני, הבדל יבדילני אדוני מעל עמו. מי שעושה את ההבדלים בין אלוהים לנוכרים, היום זה היהודים. זאת אומרת, העם היהודי הוא זה שעושה את ההבדל שלא צריך להיות, ואלוהים אומר, לנוכרי, הוא דווקא פונה אל אלה שאינם במקור מעם ישראל, והוא אומר להם, אל תגידו שאני אעשה הבדל ביניכם אל העם שלי, אוקיי? בישעיהו פרק 60, פסוק 3, כתוב, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך. וזה כמובן עיקרון תנ"כי מאוד מאוד ברור. אלוהים משתמש בעם שלו, כדי לזרוח את הכבוד שלו, שאנשים ילכו אחריו וימצאו אותו, אחרי העם שלו וימצאו את אלוהים. אז אה, כאן אנחנו רואים שבעצם מי שמחליט ללכת אחרי אלוהים, מחויב לשמור את השבת. אפשר להגיד קל וחומר העם שלו. מה זה קל וחומר? ברור מאליו, נכון? אז ברור מאליו, קל וחומר, שאם הנוכרים... שומרים את המחויבים אז העם של אלוהים כמובן שחייב אז כשהנוכרים מחליטים להיות חלק מן העם של אלוהים האות של אלוהים השבת הופכת להיות אות בינו לבינם גם אוקיי? ממש כפי שהיא אות בינו לבין עמו מכיוון שאין הבדל ביניהם אז כל מי שמחליט להיות עם אלוהי ישראל מחויב לשמור שבת כמו שהעם של אלוהים מחויב לשמור שבת. וזה מה שאנחנו בעצם אומרים לקהילות משיחיות, שאומרות מה פתאום? אף אחד יותר לא מחויב לשמור שבת. לא אנחנו ולא אף אחד. וזה כמובן מנותק לגמרי מהכתובים, אנחנו לא יכולים לקבל את זה, כי אלוהים בעצמו מראה עד כמה את החשיבות של השבת כאות בינו לבין העם שלו, ולאלו שהחליטו להיות חלק מהעם שלו. אוקיי, okay, זה בעצם החלק הראשון של השיעור שלנו היום. אז נעשה סיכום קצר. מי שהחליט בעצם שהשבת תהיה מאות בינו לבין עמו זה אלוהים. זה לא משהו שהעם היה צריך להסכים. זה העם לא נתן, אלוהים לא נתן לעם את הפריבילגיה להחליט שהשבת תהיה רלוונטית או לא. הוא קובע על ידי הסמכות שלו שמי שבעצם מחלל את השבת ראוי למיתה, לא פחות ולא יותר, לעומתו הרמב״ם קובע שמי ששומר שבת והוא לא אה, במקור מעם ישראל, הוא צריך לקבל מיתה, אוקיי? אתם תחליטו ואתם תגידו דעה של מי אתם מקבלים יותר, של אלוהים או שזה שאומר ש... שכמובן מותר, לא רק מותר, אלא מחויב כל אדם לעשות את זה. אנחנו גילינו את זה בדברים של הנביא ישעיהו. נוכרי שנלווה על אדוני מחויב לשמור את השבת ולא לחלל אותה. מה הפירוש לשמור שבת? מה זה לא לחלל את השבת? מה זה בעצם קשור לדיבר ואיך אנחנו יכולים להבין? זה כבר בשיעור הבא. אנחנו לא נספיק לעשות את זה, אני צריך עוד חצי שעה. אבל אני חושב שזה מספיק חשוב שאנחנו למדנו את השיעור של היום. מי שכבר שמע את הדברים, אני גם שמח שאתם שומעים את זה עוד פעם, מכיוון שתרשמו לעצמכם גם את מראה המקום, כדי שתוכלו להראות אה, לאחרים אה, על זה. אז אה, שיהיה לכולם המשך שבת מבורכת מכל הבחינות, ושאנחנו אה, אה, נמשיך בשיעורים שלנו איך להיות יהודים ליהודים. אמן ואמן. זה הזמן שלנו עכשיו.